La nostra idea inicial va ser fer-lo a la l'abadia de Roses, en Emporia, Emporia Brava, Castelló d'Empúries i Roses, precisament per això, perquè hi ha Skydive, perquè hi ha Windor, perquè hi ha els aigamons de l'Empordà, i vam pensar que tot això ens donava peu a muntar un, un festival, un esdeveniment eh, d'aquesta categoria. Vem buscar referents a Europa i tenim a Ronalps, eh, la Cupicard, St-Henillers d'Otouvet, i a Espanya hi ha el festival Nacional del Cinema de l'aire, el Guelmo a la Serra de Segura, a Jaén. Uh, tots dos tenen molta acceptació, mol de públic, però cap dels té uh, la Costa Brava, que és el